La poarta nimănui Și acum la poarta nimănui Ți-ai flutura în prag salutul Spre tot ce ieri, sfințindu-ți lutul Ți-au fost aripă rug sau cui Azi porți și gloria și gnutul Tot pe-o balanță să le pui Și ai vrea să mulțumești oricui Ți de te piatra ori sărutul Că dacă ai strâns balsam din uri Și din urzici azur subțire și cântec de-ai știut să furi, Din calda lacrimei zvâcnire Nu răstignirea fost să înduri, Ci clipa ta de nemurire.